Cinema Palafrugell, el Teatre Municipal moment per conèixer una altra de les pel·lícules que se'ns ofereix aquest estiu de 2019 amb el Cine Club Garbí al Teatre Municipal de Palafrugell I, igual que abans parlàvem de la Toscana amb un dels nostres programes que és un lloc doncs, emblemàtic quan parlem d'estiu ens surt la paraula Ibiza aquí a nosaltres i en aquest cas la pel·lícula que escoltarem ara mateix la, el comentari de l'Àlexa d'Ancebollera en ens parla precisament d'Ibiza a Ibiza semblant de vacants aquests francesos Bueno, aquí comença l'aventura la, de la comèdia, podrien dir, no? En, en aquest aquest marató cinematogràfic que estem fent a Palafugir durant el mes d'agost, recordem que en un mes estem projectant fins a 24 pel·lícules diferents de tota mena, és un, realment doncs, molt complicat tot això amb un, un cinema que no només té una sola sala. Doncs eh, hi ha en, en algun moment, diguem, de relaxació, tant, tant, tant també, també convé. I aquesta és la Verona d'Iviza aquest any. Un Verona d'Iviza és una comedia francesa i, i transcendent, podríem dir, que, bueno... No, no, per passar una mica el temps, per estar fresquet al cinema i veure les peripècies d'aquesta família, d'aquest home conservador, que amb la, seva, amb la seva nova companya i amb els fills doncs, se'n va cap a Eivissa i bé, a Eivissa es trobarà, evidentment, amb un ambient que no li va gens i tots els tòpics de la illa i de les festes i de l'ambient i ibisenc de l'estiu en, en plan turístic. Cristian Clavier és un especialista en la comèdia francesa últimament, molt, molt comparant amb el Luis de, de l'època, no? I doncs és el protagonista amb la Matilda Signé d'aquesta comèdia, que és corteta, també una mica de, de pausa amb aquesta sèrie de pel·lícules que estem fent, algunes d'elles que duren més de tres hores, com és el cas del Peral Salvatge d'aquesta mateixa setmana, o com serà el cas de era una en Hollywood, la pel·lícula d'un Tarantino que vindrà d'aquí pocs dies, doncs també hi ha una mica de relació i la és corteta dura sobre l'hora i mitja aproximadament, que és la, diríem, la durada que ha tingut estàndard, de forma bastant del cinema en els últims anys, no pas darrerament, perquè les pel·lícules s'estan estenent eh, en el temps bastant més llargues, algunes dies, com estem veient i, doncs, com dèiem, és una comèdia lleugera, amable però alguns els hi farà molta gràcia possiblement a altres no els hi farà gens de gràcia ja avisem, ja ho diem i, com dèiem, és una proposta de mitjans d'agost per completar l'oferta d'altres tipus de pel·lícules que configuren aquesta programació tan variada i per nosaltres complexa d'organitzar i de realitzar del mes d'agost amb el nostre cinema. Doncs aquesta és la pel·lícula de la qual ens ha parlat l'Àlex en el dia d'avui, Un verano en Ibiza, la podem veure el dissabte dia 17, a les dos quarts d'avui del vespre, en versió original subtitulada. Després la podem veure el diumenge dia 18, en dues projeccions, dos quarts de 6 de la tarda i dos quarts d'avui del vespre, i també el dilluns, dia 19, a les 10 de la nit. El Cine Club, en Garbí, ens porta cinema cada dia, que t'estiu al Teatre Municipal de Palafrugell.